Oliaskoak Hane, gaur erat pasa behar dut, eta zuk eraman godituzu oliaskoak jatetxera? Bai, bai, lasai, besterik? Bueno, bai, erremolkea ere garbitu egin behar da, eta demorari ba okazu, ba, egintza zo. Bueno, zuegon lasai, ni garbituko dut eta... Eta zer gertatzen bada, edo norbaitek eskaerak egiteko ditzen badu mesedez, abisatu len bailen. Bai, bai, lasai. Bueno ba, gero arte, eh? Bai, agur, lazana. <totipen>